Zametání slu, napsal Luboš Zimňok. Při včerejším poměrně nudném dni, kdy se kromě jedné partie turnaje kandidátek nedělo nic moc zajímavého, jsem při proklikávání různými turnaji zabloudil i do Srbska a tam se hrálo poslední kolo Srbské ligy žen. Poměrně prestižní soutěž žen s mnoha špičkovými hráčkami. Jen tak na okraji soutěž vyhrál tým Rad Beograd, v jehož barvách excelovala Nino Baciašvili, která v jedenácti kolech uhrála na první šachovnici 10,5 bodu. Nino už na začátku září výrazným způsobem pomohla týmu Krakova, v němž byl jejím spoluhráčem i Vojta Zvardoň k trochu překvapivému druhému místu v polské ENA Extralize. Vypadá to, že mít v družstvu Nino medaile vás nemine. Ale včera mě zaujala jiná hráčka. Vládá číňanka Lum i. Dvanáctiletá dívenka dcera čínské ženské velmistrině Xu Yen -yen je nesporně jedním z největších šachových talentů. V kategorii dívek do 12 let všechny převyšuje o dvě třídy, možná i o víc. Možná si někteří z vás vzpomenete na její návštěvu České republiky v roce 2020. Turnaji Open Praha B skončila na čtvrtém místě, pak hrála v Mariánských lázních, odkud se přesunula na Open Liberec, kde obsadila v uvozovkách až deváté místo, ale vzvítězila v doprovodném bleskovém turnaji, ještě, že tohle dítě nehrává online bleskové turnaje a v Rapid turnaji skončila třetí. Mezitím jen tak mimochodem vyhrála uzavřený velmistrovský turnaj žen v Bělehradu velemajstorsky turnír Shahiskinia 2020. To však byla ještě desetileté děcko. Dnes, kdy už má 12 let, je zní paní šachistka. V jedenáctém kole Srbské ligy žen smetla ze šachovnice v 18 tazích zkušenou, ale nikoli starou Lilith Mkrčian. Na tomto místě musím já, Antonín, který texty čte, s Honzou, který audio verze režíruje, zareagovat na šéf redaktora Luboše. V psané verzi tohoto článku si neodpustil uštěpačnou poznámku, že si máme při převodu článku do zvukové podoby užít jméno právě zmíněné arménské šachistky. Uznáváme, že jméno Lilith Mkričian potřebovalo před přečtením trochu procvičit hlasivky, ale pravá výzva vypadá jinak, o zábavě ani nemluvě. A nyní zpět k srbské lize žen, konkrétně k partii Lumiao i Lilith Krčian. Hála se francouzská hra Štajnicova varianta, v níž si bílá vybrala tah 5, dáma G4, který byl populární, pokud kdy byl, snad na počátku minulého století. Myšlenka tahu 5, dáma G4 je prostá. Stížit černému vývin královského střelce F8 Stejně tak jsou očividné i jeho nevýhody. I malé dítě kromě toho ví, že dáma by neměla do hry vstupovat předčasně, protože se snadno může stát terčem útoku. Ovšem není to tak jednoduché, protože ani černému moc figur nehraje. Obě strany musí hrát velmi opatrně, protože každá chyba může znamenat, že se soupeř rychle vyvine a pak to ještě rychleji skončí. Jak to vypadá v praxi? Podívejme se, jak zametá se soupeřilu Miao I. V textové verzi článku následuje zdařilá karikatura mladé čínské šachistky a již zmíněná partie, která určitě stojí za přehrání. Doporučujeme také zhlédnout fotogalerii turnaje. Najdete v ní hezké fotky, hezké ženy a dívky, hezké prostředí. Lumiao i z týmu Karadorde poznáte snadno, jako jediná má u partie nasazenou roušku.